Pista 22. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 3, pagina 214 Contemporan cu cinicii, adepții școlii cirenaice, fondate de un alt discipol al lui Socrate, Aristid din Cirene, circa 435-360 înainte noastre, negau posibilitatea unei adevărate cunoaștere a lucrurilor, în consecință susținând că supremul scop al vieții omului și unicul mijloc pentru a fi fericit sunt plăcerile, de orice natură ar fi ele. Situate la un nivel filozofic mult superior poziției de gândire extremiste și simpliste a cinicilor, principalele direcții ale filozofiei alexandrine au fost cele ale stoicismului, epicureismului și scepticismului. Toate aceste trei direcții aveau în comun scopul pe care și-l propuneau de a asigura omului seninătatea sufletească, deci, preeminența problemelor etice asupra tuturor celorlalte probleme pe care le-ar fi putut dezbate filozofia. Fondat la Atena în primii ani ai secolului al IV-lea înaintea noastre de către Zenon din Chitio, circa 336-264 înaintea noastre, care își ținea prelegerile sub porticul cu picturi, stoa, de unde și numele școlii stoicismul a avut o lungă existență. Nota 2 Printre auditorii marilor dascări stoici din Rodos a numărat și Cicero și Pompeius, Închei nota la Roma, ultimii ei iluștri reprezentanți au fost în secolul I era noastră Seneca, iar în secolul următor Epictet și Marcus Aurelius. Doctrina stoicismului, marele curent filozofic al elenismului, a absorbit numeroase elemente ale filozofiei antice, rămânând totuși de o perfectă coerență. Pentru Zenon și continuatorii săi, Cleantes și filozofia cuprinde trei discipline corelate, dar și independente, logica, fizica și etica. Interesul față de logică și fizică este subordonat interesului pentru etică, în al cărei serviciu stau primele două. Căci scopul omului nu este cunoașterea teoretică, ci găsirea soluțiilor pe care îi le predind problemele sale de viață. Adevăratul scop al vieții omului este fericirea care poate fi atinsă numai urmând calea naturii, căci natura și viața sunt conforme ordinei desăvârșite, bazate pe principii raționale, care domnește în univers. Înțelegerea acestei ordine constituie însuși punctul de plecare al înțelepciunii și al virtuții. Ordinea universală este guvernată de divinitatea imanentă lumii, identificabilă cu însă și raționalitatea sa, de spiritul vital de un suflet cosmic a cărui emanație este și sufletul omului. Aceasta, după moartea omului, se reîntoarce în divinitate. În viața universului intervin periodic catastrofe cosmice, după care reîncepe un alt ciclu de evenimente, identic celor anterioare. Virtuta ale cărei componente sunt dreptatea, rațiunea, curajul și înțelepciunea este singurul lucru adevărat, singurul bun al omului. Tot restul trebuie privit cu indiferență, bogăția, puterea, gloria, plăcerea, frumusețea. Adevărata înțelepciune constă în a accepta inevitabilul, care de altminte se înscrie în ordinea universală perfectă. De aceea, a urma natura este tot una cu a urma rațiunea, căci raționalitatea este imalentă lumii. Omul trebuie să-și elimine din suflet orice fel de pasiuni, patin, poftă, dorință, pentru a putea rămâne astfel impasibil și tare în fața vicisitudinilor vieții, a opiniilor și convențiilor sociale, și pentru a câștiga deci, o independență totală, un sentiment de tărie morală. Astfel, stoicismul devine o adevărată religie a bărbăției. Simpatia, înțelegerea, Sentimentul de solidaritate al omului trebuie să se extinde asupra tuturor celorlalți, indiferent de starea lor socială, de apartenența etnică sau de religia lor. Trebuie să-i socotim pe toți oamenii compatriosi și concentrățenii ai noștri, spune Zenon. O asemenea concepție revoluționară care îl situa pe același plan pe toți grecii liberi în aceeași mare comunitate umană a asigurat stoicismului pentru tendințele lui individualiste și umaniste, cosmopolite și um umanitariste o largă și îndelungată popularitate. Moștenirea lui va fi preluată în mare măsură de creștinism, care însă va neglija sâmburile de materialism și de raționalism pe care îl conținea și îl promova stoicismul. Epicur Scepticismul Și scopul școlii epicurei G, care și avea punctul de pornire în individualismul sofiștilor, este acela de a-i procura omului seninătatea și fericirea. Pentru acesta, afirma Epicur, în 341-270 înaintele noastre, fundatorul școlii, omul trebuie să cunoască realitatea și să se convingă de cele patru adevăruri fundamentale. 1. Că divinitatea nu trebuie să îți inspire teamă 2. Că nu trebuie să-ți fie frică de moarte 3. Că este ușor să-ți procuri binele 4. Că este ușor să suporți durerea Acestui scop le sunt supuse și logica și fizica epicureică Cu ajutorul celei dintrei omul va cunoaște realitatea, sursa unică a cunoașterii fiind senzațiile care, prin repetare, generează o anticipare a imaginii lucrurilor iar fizica îi va da o explicație a lumii, căci fără cunoașterea naturii nu este cu putință realizarea niciunei bucurii săvârșite, o explicație pur mecanică, excluzând orice intervenție a providenței divine. Divinitatea există, dar ea nu se ocupă nici de oameni, nici de lume, afirmă epicureismul. Fizica îl va învăța apoi că sufletul omului este compus din subtil atom material care dispără odată cu momentul morții. Prin urmare, cum după moarte nu există durere, moartea nu are de ce să inspire omului teamă. Pe de altă parte, cum omul nu, se poate, nu poate schimba lumea în care trăiește, nu îi rămâne decât să trăiască retras și resemnat, să-și caute liniștea sufletească. Înțeleptul va atinge o seninătate asemănătoare celei a zeilor, ataraxia, când se va elibera de aceste false temeri și când se va bucura în liniște de plăcerile vieții, acesta fiind condiția fundamentală a fericirii. Trebuie evitate excesele care duc la ambiții vane și la durere. Omul trebuie să prefere bucuriile pe care le dă o viață simplă. Spre deosebire de hedonismul nediferențiat al cirenaicilor, Epicor precitează că plăcerea pe care o urmărește el este ceea ce nu produce durere trupului, nici tulburare sufletului. De aceea el recomandă moderația, simplitatea, virtuta prudenței, care alege plăcerile în funcție de consecințele pe care acestea le pot avea, subordonându-le pe cele ale simțurilor plăcerilor spiritului. Locul suprem între toate îl ocupă plăcerea, bucuria pe care ce oferă prietenia. Școala epicuriană, deși combătută energic de toate celelalte școli filozofice ale Antichității, a avut o vastă influență. La Roma, prin poemul lui Leu Lucreciu, despre natura lucrurilor, influența epicureismului s-a extins asupra celor mai mari poeți latini, în timpul renașterii, mai ales asupra lui Montaigne, iar în secolul 17 asupra gânditorilor materialiști, ca de exemplu Pierre Gassendi. Nici cealaltă importantă direcție filozofică a epocii ereniste este scepticismul, doctrina formulată mai întâi de Piron, circa 365-275, care îl însoțise pe Alexandru Macedon până în India, unde luase contact cu înțelepții INS, fapt care a lăsat urme în gândirea sa și continuate de carnea de 219-129 înaintea ei noastre, nu consideră că certitudinea ar putea fi atinsă de cunoașterea senzorială sau de cea rațională. Piron se scrie P-Y-R-R-H-O-N Ceea ce numim adevărat este doar o obișnuință, o convenție. Nimic nu e, prin natura sa, adevărat sau fals, bun sau rău, frumos sau urât. Totul este incert, nimic nu se poate dice, discerne. Ca atare trebuie să ne abținem de a vorbi cu certitudine despre ceva sau de a formula o judecată, o sentință, un răspuns la întrebare. În felul acesta vom ajunge la acea imperturbabilitate morală și la acea indiferență care sunt izvorul seninătății, deci al ferigirii omului. Activitatea așadar se epuizează în îndoială, încât omul va recunoaște că filozofia nu i poate servi nici la a-i dirija viața. Direcția filozofică inițiată de Piron din Elis, a avut o durată scurtă, dar prin atitudinea sa de viguroasă cercetare critică față de toate școlile filozofice care nu reușiseră să găsească adevărul absolut, scepticismul a avut o influență chiar asupra Academiei Platonice în forme variate. Curentul a fost reprezentat până în secolul III era noastră sub forma radicală dată de Sextus empiricus, circa 180-220 era noastră, a cărui opera intitulată Contra dogmaticilor atacă stoicismul și epicureismul. Iar peste secole, acest spirit critic s-a reafirmat în antidogmatismul unor filosofi ca Montaigne, Bale, precum și în pozitivismul contemporan. Arhitectura Fondarea de numeroase orașe noi, bogățiile imense ale lumii elenistice, fastul curților regale și ambițiilor monarhilor, spiritul de emulație între orașe și între familiile celor bogați, toate aceste cauze au favorizat înflorirea artei, sporind clientele artiștilor mult mai numeroși acum. Artistul este căutat, prețuit, stimat de societate cu o bună situație materială. Faptul că se deplasează mereu dintr-un centru în altul îi dă posibilitatea să cunoască tehnici noi. Aperă acum și comerțul cu opere de artă și atelierile care copiază, uneori în serie, operele celebre, căutate mai ales în lumea romană se constituie primele colecții particulare de artă. Artiștii nu mai sunt constrânși să respecte canoanele stabilite, caută drumuri noi, încearcă soluții îndrăznețe. Ca tematică și stil, arta răspunde unor cerințe noi, gustului pentru natură și scene familiare, pentru sentimental și pitoresc, pentru sensualitate și rafinament, pentru expresia patetică sau pentru realismul vieții cotidiene, care nu evită uneori nici vulgaritatea, nici caricatura. Arhitectura orașelor înregistrează mari progrese prin aplicarea unor principii raționale de urbanistică. Orașul elenistei, care străzi largi între 6 și 10 metri, străzi drepte, paralele, perpendiculare pe cele două artere, axe principale care împart orașul, întretăindu-se în un drept. Pitoarele Cardo și Decumanus, ale orașelor romane, cu spații libere rezervate piețelor și edificiilor mari, acum concentrate într-o anumită zonă cu intervale precis stabilite și obligatorii între case. Apeductele, canalizarea, porticele cu statui de bronz și marmură completau formula unui oraș elenistic tipic. Orașul Pompei, de pildă, era conceput după modelul orașelor elenistice. Magistrați special vecheau la întreținerea curățeniei, aprovizionării și siguranței în timpul noții, precum și la prevenirea eventualelor incendii. Caracteristic, în arhitectură, epocii erenistice este gustul pentru colosar. Ormântul regelui Mausolos, Mausoleul din Halicarnas, cu marea friză sculptată de Scopas și alți artiști renumiți, avea o înălțime de 50 de metri. Era construit pe un postament foarte înalt, deasupra căruia impunătoarele coloane alternau fiecare cu câte o statuie. În vârful acoperișului, în formă de piramidă, tronau statuile regelui Mausolos și ale soției sale. Monumentarul altar din Pergam era, de asemenea, ridicat pe un grandios postament întrepte și înconjurat de celebra friză care reprezintă lupta dintre titan și zei, ca pot sculpturii elenistice în bas-relief, păstrate în muzeul de stat din Berlin. Templul lui Apollo din Milet, înconjurat de 66 de coloane, era de două ori mai mare decât Partenonul. Alte temple ca cele din Acragas sau Agligentoserii Nuntii, Efes, și altele aveau o lungime între 110 și 120 de metri. Coloanele templului zeiței Artemis din Efes aveau o înălțime de 19 metri. Armonia, măsura, proporțiile echilibrate ale edificiilor epocii clasice sunt acum sacrificate în beneficiul grandorii, care urmărea să sporească prestigiul monarhului. Tendința de a impresiona prin grandoare și fapt se descifrează și în formele de a Efect căutat, lipsite de grația și eleganța simplității ale elementelor decorative, în care constructorii amestecă stilul doric cu cel ionic, arătând o preferință specială pentru bogatul capitel corintic, încărcat cu motive vegetale. Varietatea de culori ale marmurii, policromia pereților ornați cu plăj de fildeș de aur, argint sau bronz, chiar cu pietre semiprețioase, atestă gustul tipic oriental pentru fastos. Aportul original al arhitecturii elenistice se arată în concepția casei de locuit, care în epoca precedentă a clasicismului nu intrase în atenția arhitecturii. Notă. Este singura formă cunoscută de arheologi căci nu s-au păstrat urmele niciunui palat regal. Casa elenistică Ocupa o suprafață mai mare, avea o singură intrare, era lipsită de ferestre spre stradă, toate încăperile dădeau de într-o curte centrală înconjurată de un șir de coloane sau peristii. Casele celor bogați aveau și o grădină cu o pergole, izvoare artificiale, fântâni artesiene și statui de nife. Interiorul era ornat cu picturi murale, cu mozaicuri într-o vastă gamă de culori, cu de marmure sau măcar cu stuc pictat astfel încât să imite marmura. În întreaga decorație a interiorului își fac intrarea acum peisajele și elementele decorative, cu motive mitologice sau din legende. Pereții erau decorați, casele din Popei rămân cel mai cunoscut exemplu, cu ghirlande de flori, cu fructe, cu păsări și pești, cu dansatoare și cântărețe, cu sileni, naiade, nimfe și amorași ca în idilele lui Teocrit. Sculptura, pictura, arta miniaturală Sculptura continuă pe drumurile deschise de praxitele, dar mai ales de lisip și de scopas. Incertitudinile epocii se reflectă și în operele sculptorilor. În locul măsurii și echilibrului calm al perioadei precedente, artiștii caută acum să redea emoția, exagerarea sentimentală, pasionalitatea, expresia și mișcările patetice, grația rafinată, efeminată, senzualitatea agresivă, în limitele decenței totuși. Sunt notele caracteristice faimoaselor capodopere, în majoritate din secolul II înaintea noastre, Venus din Milo, la Luvru, Alături de multe alte afrodite ale epocii și Apollo din Belvedere, nota 1, opera lui Leo Cares, lui Scopas, Muzeul Vaticanului. Apollo din Belvedere sunt cele mai cunoscute dintre numeroasele copii sau interpretări libere într-un spirit nou ale modelelor clasice stabilite de policlet sau de praxitele. Influența acestor mari maestri stăluie mai ales la Atena. În schimb, la Rodos, unde a rămas via amintirea lui Lisip, influențele sunt mai variate. Maestoasa, avântata victorie din Samotrace, Louvre, opera lui Pitocritos din Rodos, este în stilul victoriilor epocii clasice ateniene, alături de care pateticul grup al lui Laocoon este în pur stil al școlii din Pergam, ilustrată prin numai puțin faimosul grup cunoscut sub numele de Taurul Farnese. Note Nota 2. Grupului Laocon. din secolul 1 înaintea erei noastre opera sculptorilor Hagesandros, Polidoros și Atenodoros, Muzeul Vaticanului. Nota 3. Taurul Farnese. Secolul 2 înaintea erei noastre opera sculptorilor Apolonios și Tauriscos, Muzeul Național din Napole. Închei notele. Custul asiatic pentru colosal se manifestă mai semnificativ în exemplul uriașei statui a lui Helios, Zeul Soarelui, înaltă de 34 de metri, turnată în bronz în anul 238 înaintea ei noastre și distrusă de un cutremur 10 ani mai târziu, cunoscută sub numele de Colosul din Rodos și enumerată de scritorii antici printre cele șapte minuni ale lumii. Opera aceasta lui Carest din Lindos, elevul lui Lisip, va primi la Roma în timpul lui Nero, replica unei alte statui colosale de bronz aurit, înaltă de 36 de metri, care se scrie că H -A -R Școala din Pergam, unde s-a prenungit mult influența lui Scopa, s-a realizat serii întregi de înturerate și de figuri de gali, luptând alții răniți sau sinucigându-se, figuri tragice de un patos exasperat, absolut perfecte sub raportul execuției. Tot aici a fost creată pe o lungime de 130 de metri și cu înălțimea de 2,30 de metri. Marea friză a altarului lui Zeus din Pergam, 197-159 înaintea noastre, reprezentând lupta zeilor contra giganților. O alegorie ce glorifica victoria regelui, regilor Pergamului contra galilor. Varietatea de episoade, de tipuri, de expresii și atitudini, rădarea cu a detaliilor, patosul dramatic al personajelor și puternica impresie de dinamism care se degașă din întregul ansamblu, fac din marea friză a altarului din Pergam una din primele capodopere ale reliefului din toate timpurile o capodoperă a sculpturii care alături de celelalte menționate anterior demonstrează categoric că în această epocă arta este greșit să se vorbească de decadență. În primul rând, pentru chiar faptul că însești proporțiile producției de artă sunt imense. Un modest orașel ca termos avea numai puțin de 2000 de statui, iar dintr-un alt oraș mic, Ambracia, generalul roman cuceritor a luat ca 230 de statui de marmură și 785 de bronz. Evident că idealul estetic al epocii era altul, era lipsit de sobrietatea, de simplitatea, de calmul caracteristic artei epocii clasice. Evident că producția artistică, crescând considerabil, au apărut inevitabil multe opere imperfecte de execuție. Dar arta și-a lărgit acum enorm în registru tematic al aspectelor de viață morală investigate de artist și reprezentate într-o varietate și o complexitate de modalități necunoscute a artei grecești până acum. Iar sub raportul gradului de execuție tehnică, cel al epocii elenistici a fost rare atins în decursul istoriei artei, dar niciodată în trecut. O mare dezvoltare cunoaște în epoca elenistică portretul în marmură sau în bronz. După lisip și sub impulsul său, care a executat cele mai multe busturi ale lui Alexandru Macedon în secolul III, înaintea erei noastre, devin foarte numeroase portretele unor oameni de stat, filozofi, poeți, etc., portrete de obicei neidealizate, cele mai adeseori adevărate studii de caracter. De asemenea, aproprie artei elenistice este și viziunea realistă în tratarea tipurilor și momentelor din viața de fiecare zi. Chiar și în scenele mitologice se introduc adeseori detalii din viața cotidiană, cu câte naturalețe, uneori cu duioșie, alteori cu ironie, alteori cu umor sunt redate figurile de bătrâne, de țăran, de pescar, de comedianți, de sclavi, de copii. Mai ales copiii, într-o infinită diversitate de momente de viață cu gingășie și cu adevăr de săvârșit, chiar când apar în cadrul unor decorative convenții mitologice, în casa v Vetius din Pompei, de exemplu, în seriile de eroscopil sau de dionisoscopil. Începutul erei elenistice a fost și marea epocă a picturii grecești. Dintre cele două importante școli de pictură, cea din Alexandria se inspiră din ciclul de legende ale lui Eros și Afroditei, în timp ce școala din Fergam își lua subiectele din istorie și mitologie. Nu s-au păstrat însă nimic, nici chiar opera celui mai mare pictor al vremii, Apelles. Victorul oficial al lui Alexandru Macedon, căruia i-a făcut numeroase portete, nici din cea a contemporanilor săi, Action, Protogenes, Teon, Filoxenos și alții. O idee ne putem face numai din descrierile anticilor sau din frescele și mozaicurile vilelor romane și ale marilor case din Pompei, care cu siguranță că s-au inspirat din plin din picturile grecești lenistice, dacă nu chiar l au copiat de multe ori. Pe această cale putem deduce că pictura elenistică avea valențe lirice prin predilecția pentru plasarea personajelor într-un cadru de natură pentru peisajul idilic, pitoresc, vaporos, sentimentul naturii și ideea perspectivei sunt prefigurate aici pentru prima dată. Iar valențele dramatice le atestă cunoscutul mozaic reprezentând atacul lui Alexandru contra lui Darius în bătălia de la Isos. O scenă în care mișcarea violentă a personajului amintește, de pildă, dinamismul scenelor din bazo-relieful altarului din Pergam. Notă. Aflat azi în Muzeul Național din Napole, este o copie după un tablou din secolul al II-lea înaintea erei noastre, probabil chiar al lui Apeles. Apeles se scrie A-P-E-L-L-E-S. Dar vintă pictura și sculptura au evoluat paralel, influențându-se reciproc ambele caracterizindu-se prin căutarea efectului imediat. Abundentă este producția de ceramică de artă. Vasele sunt decorate cu scene din tragedii, din comedii sau din viața cotidiană. Sunt însă preferate tot mai mult de cei bogați vasele de metal, de bronz sau de argint, cu figuri și scene în relief, tip de decorație imitată acum și de vasele de ceramică. Trei specii de artă miniaturală merită de asemenea să fie menționate, pe lângă abundența obiectelor de sticlă, de fildeș, de incrustații, de bijuterii. Și anume, monedele cu admirabile portrete de o mare varietate și excelent lucrate, mai ales cele de aur bătute de Ptolemei, camea care apare acum pentru prima oară la Alexandria odată cu gema și îndeosebi figurinele de Lutars. Nota 1 E foarte probabil că tot la Alexandria a fost inventat acum și adevăratul mozaic, cel format cu bucăți mici de marmură de diferite culori. Închei nota. Aceste statuete de ceramică, reprezentând ființe umane sau animale, Nu mai au funcția religioasă, votivă sau funerară de altă dată, ci o funcție exclusiv estetică, servind pentru a împodobi interiorul caselor celor ce nu aveau posibilitatea să-și procure costisitoarele statuete de bronz. Aceste păpuși, cum le numeau grecii, erau produse și multiplicate în secolele 4-2, înaintea erei noastre, prin tipare, în mai multe ateliere din Asia Mică. În Grecia, faimoase au devenit atelierele din Tanagra, o localitate din Beoția. Sub numele generic de Tanagre, vor fi cunoscute deci aceste figurine, unele reproducând în miniatură opere celebre, altele reprezentând figuri reale de femei, foarte rar de copii și niciodată de divinități, cu o încântătoare eleganță, grație și expresivitate. Nota 2 Dintre orașele grecești de pe litoralul apusan al Mării Negre, Calatis, astăzi Mangania, era unul din centrele în care grecii exportau mai multe asemenea tanagre. Foarte probabil însă că încă din secolele 3-2 înaintea erei noastre existau și ateliere locale care le produceau, închei nota. Extinderea producției artistice grecești pe o arie geografică atât de vastă a dat un puternic impuls în toate țările dezvoltării și difuziunii artei. Pe de altă parte, cu normele ei estetice, care aveau calitatea de a acționa într-un mod mai direct asupra sensibilității unui public tot mai mare, în același timp, lărgindu-și viziunea prin adoptarea unei sfere tematice mai bogate, totodată făcând apel la mijloacele expresive mai de efect și îndrăznind numeroase inovații tehnice, arta elenistică a avut un rol mai mare decât arta clasică greacă în formarea artei timpurilor moderne.